Má síla, Bože. Milí bratře, milá sestro, srdečně vás vítám v bohoslužbě na neděli Judíka. Tak je dnešní páta neděli, postní má svoje jméno dle začátku žámu. Bože, pomoz mi dosáhnout mého práva. Takhle náš pán Ježíš když ho křivě obvinili volá k Bohu jako k spravidlivému souci. Nespravedlnosti a bezprávy je na světě dost, a my na tom máme každý a každá na svůj podíl. Trpíme křivdu a křivdíme jiným, vlastními silami a vlastní snahu toho neunikneme. Ježíši milí, co jsi spáchal zlého, tak volá chorál, které jsme právě slyšeli. Víme, že tady je někdo, kdo odnáší naše provinění a který nám může dosáhnout práva. Ne vlastního práva, ale cizího, jeho. A proto se nemusíme bát Božího soudu. Musíme, můžeme být naopak rádi, že tu je že nás nenechá na pospás hříchu a smrti, že k nám poslal svého Syna Ježíše Krista, který s námi a za nás trpí, abychom my mohli žít. Ježíši milí, co jsi spáchal zlého? tvému kříži, tím víc poznáváme sebe, naši vlastní slabost, bezbožnost, nespravedlnost. Jak můžeme stanout před živým Bohem, jak k tobě volat, jak se můžeme svými zatvrdzelými srdci otvírat tvé ochromně lásce, jak přijmout tvou velikou obět za nás, když se nedokážeme ani na okamžik vyprostit ze svého sobectví a ze své ješitnosti? A přesto si nás povolal ke svém, ve svém milostrdenství, abychom slyšeli, tvůj milostivý soud odsuzuješ hřích, ale hříšníka osvobozuješ. A dáváš mu nový život. Prosíme tě, buď nám přítomen svým duchem. Vyslyš nás, když ti vyznáváme své viny a prosíme tě o pomoc, když se v životě i ve smrti chceme svěřit tobě a spolehat na tvé přímluví u oce. Tobě buď sláva na věky. Amen. Židům a poštel píše Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úběnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, Naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. Kvůz. Přistoupili k Ježíšovi Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete být kalich, který já piju, nebo být pokřtění křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piju, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšel ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Vyslechli jsme evangeliu našeho pána Ježíše Krista. Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Vlastně je to prozba dostratná. tratná. Účebnici a Jan se také trochu stydí za to. Vyčkává je správno chvíli, když je Ježíš sám, pak mu říkají, co si vymysleli, co od něho chtějí. Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Jakub a Jan jsou přesvědčeni, že u Ježíše si mohou objednat místo v nebi. Zdá se nám taková představa naivní. A když ano, proč vlastně? Protože to není tak jednoduché? Nebo protože to vypadá, jako by Ježišovi účednici mysleli jenom na sebe. Opravdu tedy může vzniknout dojem, že chodili s Ježíšem pouze proto, aby získali osobní výhody. Ano, je to trapné, ale přece je to v Biblii. A to asi kvůli tomu, že k takovým trapným otázkám mezi křesťany vždy znovu dochází. Tajné ambice Ježišových účetníků jsou všude. A kdyby se neptali kdysi si a Jan, pak by určitě stejnou otázku brzy položil někdo jiný. Ovšem v našem případě se můžeme dozvědět odpověď od samého Ježíše. A to není málo. Kdo dostane nejlepší místo v nebi? Je to opravdu tak cizí představa? Není to tak, že všude musíme bojovat o nejlepší místa. Ani se za to obvykle my nestídíme. Dnes bojují zaměstnaní se nezaměstnanými o pracovní místo. Podniky bojují o místo na trhu. Cizinci, migranti bojují o povolení k pobytu. Studenti Dělají příjmačky, aby dostali místo na vysoké škole. Každý z nás máme své důvody, proč musíme od začátku do konce svého života neustále bojovat o místo. A má to být v nebi jinak? Jakob a Jan si myslí, že ne. A kdo dřív přijde, ten dřív mele, obrací se přímo na Ježíše, Oni si snad myslí, takovou šanci nemá zrovna každý. S Ježíšem se znají velmi dobře, tolik lidí se s ním ještě nesetkalo. Zatím jen oni vědí, že on je Mesiáš, Kristus. Mít na za kamaráda je skoro stejně jako mít za kamaráda samotného hospodina. A proto chtějí tu svou šanci využít. Když nám to Ježíš slibí, pak budeme už mít po starosti. A tímto téměř mafiánským způsobem si chtějí oba bratři rozdělit místa v nebi. Můžete to považovat za naivní, ale hloupí oni určitě nejsou. Dovolte mi naopak jinou otázku na vás. Jaké představy spojujete vy s členstvím v nějaké církvi? Co jsem získal tím, že jsem pokřten ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého? Ano, křesťany si navzájem pomáhají, je to dobré společenství. Možná že se tam můžu nejenom najíst, ale možná v tomto společenství, tam, kde je Ježíš, se také cítím lépe. Možná, že tam najdu nějaké místo, kde mi bude dobře, je to lidské, přátelské prostředí, ale místo v církvi je konec koncu pouze místo na zemi, že? V této země a v tomto městě, nikoliv v nebi. Chceš víc? Netroufáš si Ježíše o to prosit? Stydíš se? Ježíš svým učeníkomu řekl, co chcete, abych vám učinil? Na co ještě čekáš? Já musím přiznat, že Jakub a Jan svým způsobem Jakub a Jan jsou mě sympatičtější než lidé, kteří se netroufají, kteří od Ježíša už ve svém životě nic nečekají a kteří třeba předstírají, že tak sobečky prý nejsou nebo kteří se myslí, že Ježíš stejně nemá tu moc, aby jim poskytoval dobré místo v nebi. Milí bratři, milí sestry, pokud od Ježíše nic neočekáváme, nejsme schopni ho ani v modlitbě o něco prosit. Pravda, křesťany nemají zaručeno místo v nebi, ale jednu obrovskou výhodu mají. Mohou se stejně jako Jakub a Jan obracet na Ježíše, mohou se modlit. Můžeme se obracet na Ježíše. Právě on je ten, kterýho se smíme ptát. Už jsme na správné adresy. Koho jiného bychom měli prosit? Kde je on? Tam jsou brány k nebi otevřený. To, co můžeme získat místo v Božím království, ale nezískáme tím, že čekáme. Musí mi něco chtít. A když tomu tak je, tak cesta za Ježíšem nás vede k Bohu. Pak nebude stačit, když zůstaneme na svém dosavadním špatném místě sedět, ale je třeba, abychom povstali a tu cestu za Ježíšem hledali a sami šli. Ovšem představy, jak tato cesta vypadá, jsou různý. I mezi Ježíšovými učebníky. Proto je třeba slyšet Ježíšovou odpověď. Jak to teda dopadne? Dostanou Jakub a Jan ta místa, která chtějí? Ježíš jejich prosbu neodmítá, ale říká jim, nevíte od a kladí jim další otázku. Můžete pít kalich, který já píjí, nebo být pokštený křtem, kterým já jsem křtem? Když Ježíš mluví o svém křtu, pak nemyslí na pár kapek vody, ale na svou vlastní smrt. Myslí na to, jak věrnost Bohu a nebránění se proti zluho vede až k vlastnímu utonutí? A trpky kalich, který má Ježíš před sebou, není žádné pivečko, ale útrpení a nakonec hanebná smrt na kříži. Něco za něco. Ježíš také od učetníku něco očekává. Učedníci si musí nejprve uvědomovat, o co vlastně prosí. Následovat Ježíše nejde jen trochu. Musí se mu naprosto oddávat. Jsou učetnici ochotní jít za ním až na smrt? Nebudu se za něj stydět. Oni říkají, že ne. A pak Jakub a Jan dostanou, co chtějí. Na jiném místě v Bible se dozvíme, jak byli oba za prvního pronásledování křesťanů stěhti. Za to, že měli Ježíše za kamaráda, zaplatili vlastním životem. Opravdu šli cestu za Ježíšem až do trpkého konci. Zemřeli jako on zemřel, zemřeli jako světci. Víry. Z úředníků se stali mučednici. To české slovo mučednici označuje to, co museli vytrpět, ale to původně řecké slovo martýr zdůraznuje, že svou smrti zvěstovali, byli světkovi. Ježíš Potřebuje světky. Světci nesedí jen tak v nebi. V tomto světě mají ještě jiný úkol. Mají lidem ukazovat Ježíšovou cestu, Ježíšovou obětavost. A proto nejsou ve světě zvýhodnění. Právě naopak, musí s tím počítat, že budou pronásledováni a pohrdáni. Být Ježíšovým účetníkem, patřit k církvi, není společnost s ručeným omezením. A co místa v nebi? Dostanou je tedy? Ježíš svým učedníkům může slibovat účernickou smrt, cestu na kříž, kalich, který on vypěl, a křest, který byl on pokřten. Ale v jednom ohledu budou zklamáni. Ježíš jim nemůže předem udělovat místa v nebi. To není jeho věc, ale věc Boha. Ježíš nemá vstupenky do Božího království. To by se nám sice velice líbilo, kdybychom si mohli dát království Boží do kapsy. My to jisto, jistě, ale do našich kapes Boží království se nevejde. Království Boží není mítší majetek, ale je to cesta, po které musíme jít. Cesta lásky k Bohu a lásky jiným lidem. To, co Ježíš může dělat, je, že nám ukazuje a otvírá tuto cestu a jako na každé cestě platí, nemůžeme jít od konce směrem k začátku. Musíme tu cestu jít směrem od začátku ke konci. Ježíš nás musí probudit z krásného snu o teplých místech v nebi. Být křesťanem, být pokřten, tedy neznamená skočit do nebe, ale být spolu s Ježíšem na cestě. Jednou Ježíš řekl svým účetníkům, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Při křtu nám nesliboval místa po jeho pravici či levici v nebi, při křtu nám slíbil já jsem s vámi po všechny dny, až do to skonání tohoto věku. Zdá se nám tento slib málo? Zdá se to nám málo být spolu s Ježíšem? Ani pro nás být křest neměl být jenom pár kapek vody, kterými se staneme členy nějaké náboženské společnosti. A to možná ještě proti bezvlastní vůle, pokud jsme pokřtení jako děti. Při křtu nejde o pouhý rituál, nebo křest nás postaví před otázkou života a smrti. Křest znamená utonout ve vodě, znamená s Kristem projít přes smrt k životu. Ježíšová smrt se stává pro křesťany začátkem nového života. Ano, správně, každý z nás může mít Ježíše za kamaráda, můžeme s ním žít už dnes. Tento život nezačíná až v nebi, ale zde ve společenství křesťanů v církvi. Kdo je církev? Církvi jsou všichni ti, kdo žijí s Kristem, božilit na zemi. Kromě Jakuba a Jana tu vystupují ještě další členové této církvy, Ostatní účedníci se totiž rozčilují nad tím, že Jakub a Jan žádají po, pro sebe nejlepší místa. Proto Ježíš poučí nejenom Jakuba a Jana, ale i ostatní učetníky. Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují a kdo jsou u nich velcí utlačují je. Ne, tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, bude buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Život s Kristem má zvláštní pravidla. Stejně jistě jako církev má reálně existovat na zemi a ne v nebi, tak jistě se od ní čeká, že se od svého okolí podstatně liší. Není pro nás důležité, jak se chovají ostatní, i když tato pravidla světa třeba fungují dobře. Ne, tak bude mezi vámi. Bohužel se církev dost často dopustila chyby, že kreslila poměry v nebi podle vzoru pozemských řádů. Za středověku panovala v nebi monarchie. Stejně jako dnes, Pán Bůh je věrný demokrat. Křesťany dost často na to zapomněli, že v církvi má panovat Kristus. Sami křesťany bránili Boží vládě a tím se církev sama stala nástrojem utlačování. Víra se proměnila v ideologie. Kristus přece své učedníky kdysi naučil, aby se modlili jako v nebi, tak i na země. Ne, jako v zemi, tak i na nebi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Skutečně křesťan je už v tomto světě pod nebeskou vládou. Nesní o svém místě v nebi, ale žije podle Ježíšova přikázání. Nechce ovládat druhého, ale chce mu sloužit. Není možné toto obejít a skočit přímo do nebe. Ježíš také neskočil do nebe. A šel svou cestou poslušnosti k Bohu až do konce. A lidé mimo církev, ačkoliv v Boha by nevěřili, jednoho si jistě všímají, jestli zbožné křesťany jsou v souladu nebo v rozporu s tím, jak skutečně... Jako, jestli ty zbožné řeči křesťanů jsou v souladu nebo v rozporu s tím, jak skutečně ří, Už chustíte si uvědomovali, že církev, která následuje svého pána, nemůže být bohatá, vládnoucí vrstva. Ale církev je věrohodná pouze, když slouží. Lidi v Ježíšově okolí stojí, lidé v Ježíšově okolí stojí před otázkou chceme sloužit nebo chceme jenom místo? Není ta cena příliš draha? Nemálo lidí i nadále nasledovali. Ježíše, proč? Protože pod křížem poznali, že Boží syn nepořaduje službu, ale především slouží sám. Poměry v nebi jsou odlišně od našich pozemských poměrů. Před Bohem není podstatně sedět na prvním nebo druhém nebo nejvyšším místě, ale Bůh má nejradši toho, který položil svůj život pro druhé. On má nejvíce rád toho syna člověka, který nepřišel, aby si dál sloužit, ale aby sloužil sám a dál svůj život jako vykupné za mnohé. To znamená, že teď už ani nemám zapotřeby, abych si sám koupil svoje místo v nebi, Vždyť už je zaplaceno. Kristus svou službu, svým životem a svou smrti uskutečnil Boží vládu nejenom na nebi, ale už teď také na zemi. A prosto na zemi, ve kterém už není vládne, zkříšený pán se stává znamením Boží vlády. Na zemi. přímo mezi námi, se uskutečňuje Boží království, už zcela viditelně ve křtu, a ve společenství služby kolem jeho stolu. Vstupné k tomu společenství není církevní dan, není salár, není těž 5%, který synod nám doporučuje věnovat ze svého příjmu církví. Vstupně k tomuto společenství ani není nějaký zvlášť blízký vztah k Bohu, který bychom získali vlastní obětovosti nebo zbožnosti, vykupné, který je třeba, abyste i vy mohli být údy Kristova těla, už zaplatil on svou krví. A tím se otvírá prostor pro boží vládu v našem životě. Zadarmo. Vstup volný. Věřte mě, Ježíš nemá jenom jedno, dvě nebo dvanáct míst stále. Je u něho místa dost. Pro věřící lid, kdo si odvažuji něco od Ježíše čekat. Pro lidi, kdo touží po životě na země podle nebeských pravidel. Prošťastně lidi, kdo přestanou hledět do nebe a zeslechnou pozvání do Božího království příjmu z Ježíšových úst. Amen. se ti svěří. Chceš nás zachovat v životu, k životu, který musí ovšem být nový. Ustanovil si svého syna velikně zema prostředníkem tohoto nového života. Pomoz nám, abychom s vírou přijali jeho opět za nás a duvěřovali jeho přímluvě. Ano, můžeme ti prosit v jeho jménu. Ano, on dost ukázal, že je náš kamarád, tak to chceme využít. Chceme ti prosit za nás, kteří jsme na často malověrní a málo připravený na Boží kránosti. Řídíme se, v zvyku tohoto světa. Místo toho tvých cest jdeme na cestách, které slibují úspěch a pohodlí. Dej, abychom se probudili z toho starého života, vykročili odvážněji na nové cesty. Dej, abychom poznávali, jaké úkoly máme v těchto dnech na těchto, na tomto místě a ty abychom poznali, které lidi nám svěříš do Petři. Prosíme tě za církev, aby se nezastavila na cestě víry, aby byla stále společenstvím tvých Lidi, aby nemířila na budování vlastní moci a vlivu, aby neprosadila přední místo mezi ostatními lidmi, ale aby sloužila tam, kde je to potřeba. A prosíme tě za všechny lidi, za ti, kdo jsou odkázány na služby lékařů a zdravotníků, za všechny, kdo profesionálně nebo dobrovolně slouží ve zdravotnictví a v sociálních službách. Prosíme tě za státní zprávu, za ti, kdo v svou práci, přispívá k jako udržování našich společnosti. A prosíme tě za všechny podůžení utiskovaných lidí. Za lidi v našem světě, kteří po spravedlnosti a míru. Za ti, kdo nemají co jíst a pít, za ti, kdo nemají domov. Prosíme ti za ty, kdo myslí se, že vůbec neexistuješ, anebo za ty, kdo myslí, že jsi zemřel, který nescítí tvůj hlas, ať bude ti znamení, který probudí víru. A za to, co nám zvlášť leží, ten na srdce prosíme slovy, které jsme od tvého syna Jižíše přijali. Otče náš, který jsi v nebe, posvěc si jméno tvé, přijít království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na Chléb náš zdejší, dej nám dnes. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naši vynku. A neuved nás v pokušení, zbav nás od svého, nebo tvé z království i moc, i sláva, navěky. Pusíšte na závěr verše z listu Židů a postup proto taky Ježíš trpěl venku za bránou, aby posvětil lidskou vlastní krví. Vítěme tedy s ním za hradby, nesoucí jeho potupu, vždyť zde nemáme. domov, domů, nebrž vyhlíží na město, které přijde. Pořehnej vám, na ostříhej vás, Osvět hospodin tvárcům nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin tvársvů k vám a dej vám pokoj. Amen.